Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze, Sustrai Kolina, Ametsa Zaius, Igor Elortza, Aitor Sarriegi, Beinat Gaztelu Mendi eta Unaiagirre taulagainean, baionako antzokian. 2000 hasi ziren formula horrekin eta urten ere ala izanen da urtarrilaren amabian, ez delgoni erriurratxeko langileak aurkezten digu. Bai, orten urtak gilaaren ama bian asten da, sortziak eta ereditan, bai unako, anzokian. Eraz, uh, asten gira eta diaz bezala eta 2005-tetik orain, uh, erri eh, urratx ezta uh, maiatzen asten. Urshaiak bilakatu da orain bektxo-saioa antolatzea um, erri eh, urratxain zin. Hori uh, 2005-tetik, euraz, bektxo-saioa da, uh, bekeko finalistekin uh, egiten baita saio hori. Eraz, itz dioko tipi bat dugu hori. Orduan, uh, abenduaren amaz zazpian uh, Barakaldon uh, bertso txapelketan nagusiko finalean parte hartu duten bertsolari larri gurekin izan dira bainako antzokian uh, urtahilaren amabian eraz momentu biziki uh, politai izanenda uh, bain, uh, finala uh, segitu duten entzat tensio gutia gurekin bainan al ere um, emozioz beteko saioa izanenda uh, eta ere parada ez duten enzat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 Orduan, Sajerak uh, salgai dira uh, diadanik, gure webguna haren bidez, uh, uh, Elkar uh, Baionan elkar dendan ere uh, ditugu salgai, eta ikasola guzietan beraz. Uh, zuen, uh, erriko ikastolara duet emasiste, normalki, han ere uh, tokiak uh, atse maiten alko dira. Dena den urtahilaren amabian ateak idekitzen ditugu saspeak taher ditan, eta han ere uh, gel dituko dira Sajerak seguraski. tokia hain baita, uh, antzoki horretan. Baina, espero dugu, orten beteko dugula eta baliatuz ere finalaren uain hori dola guti pasatu baita eta segura aski diende hainitz ere behiz nahiko du nahiko dutela bizi momentu politori hori, unki gaji hori beraz, espero dugu, orten beteko dugula uh, antzokia eta untsa izateke ere, bertxolariak eskertzeko zeren haiek egi urratx eta ikastoren alde eskaintzen dute saio hori Orte ero orain, beraz, laugahen ortege, orteko, eta beraz, uh, ongiritzateke, uh, uh, ajera, on bat egitea antzokia betez. Hortik lan da, Herriurratxeko itzordu desberdinak tartekatuko dira, eta egun nagusia maiatzaren amairuan izanen da, senperen, prefosta lemapean. Herriurratxeko aurtengoetekinak ez dira liseoaren tzat izanen, ala aurre ikusia baldin bazen ere, manes erdozaintzi kolegioa behar handietan baita, paskalindo sehaskako lehen dakaria. Maneserdozaintzi etxart kolegioa, eh? Lachzabalen dugun eh, kolegioa, aloh, konpikatuak da, sehaskan nola, Lachzabalen badugu maneserdozaintzi etxart eta ziburun badugu piarres Lachzabal kolegioa. Eta geada, egualdean eh, bederen, hain itzek, eh, pixka trompatzen dira, behaz Lachzabale errian, eh? dona paule garazi eta maole arteko erri batean, badugu kolegio bat, eta hor beraz, siberuako eta baxena fajo parte hundienaren ikasleak biltzen dituen kolegioa da. Jaz errantzinuten bi herri urratx behar zirela lizeoaren zat, estala. ez dala. Ez idu, en fet behar dira, eta ez bi. Eta <coughs> problema da, gaur egun da ez dugula aski, baina behar zelagitasun eh, bat bada hor, eh, elduden urtean berriuntan ogoi ikasle izanen dira lak gainera ireki behar izan dugu bat helbarrituen eh, Behaz, wala, tokia piskabat eskaz, berri unendako karkolatua izan zen kolegioria, estapen batean uh, Garaian, betxatzen genuen ez, behin ere, bete ez, beteko ez ginuela Baina, ala ere, ikastola berri batzuk gindira baxen afajoan, uh, amak urte horietan eh, Erberuan, uh, uh, eta baigorri, baigorri bai, uh, eta azkarate Beharra bat da hono, eh, hain zuhuk garazialdean bertzi bat beharko da istante. Eta bertzi kastua guziek sekitzun teberen garapena, behaz, kolegioa ere naturalki onditzen da. Eta kolegioa onditu beharrean, prefosta fosta dirua behar da. Eta nola biltzen da uh, dirua prefosta fosta Prefosta dirua ez da arazo bakarra? Ez, ez da arazo bakarra, baina hor <coughs> uh, gure kampaina berria hasten dugunez, ezanen dugu arazo bakarra dela gaur egun. Uh, badira eh, arazoak, estatuarekin bereziki, uh, dugun arazo nahusiena da uh, bait, uh, estatu francesia nahari zengirela, estatu frantsesak badu dogma ahundi bat eta da franziak en izkuntza dela Problema dute, ez dutela ulertu, ez girela baitzpada Frantziakak, euskal dunek, ba, euskara ere. Eta estatu Frantzisean ez da euskararik, ez da eta ez da altsasiarrik, ez da eta badira berrogoi izkuntz ola. E, Beaz, nola lortuko dugun, ofizialtasuna ez da bihargoi eta ola izanen gire nez, luksaz borrokatu beharko dugu, eta beharko dira, bost, sei, zazpi egi urratx, urtean gure beharen estaltzeko nola Frantxense estatuak ez baldin badu berea betetzen, euskal erriko populuak behar du egin berea, eta dirua bildu, eta gure artean, auzolan eta bertze, eta haintzinatu. Negoziaketetan, ari baitzarete ezkunde nazionalarekin. Bai, negoziaketak ez dira behin ere <coughs> izten, eh? nun baita uh, uh, beti irekiak dira, azken urte horietan administrazioarekin gero eta zailagoa da. Ergan Ez dakit, eh, kortsikaren eta altzaziaren eta bretaindaren hainzinen menduak direnez, bainan senditzen dugu administrazioaren alako krispazio bat, eta tinkatzen direla bazterrak, bizikin tinkatzen dira bazterrak. Uh, demaguna horten, hartuko duta adibidez izozo bat. Lizeu profesionala e egin dugu, dakizon bezala xertzean, eta formazio bakar bat ideki alizan dugu ofizialki. Gugu baitugu, iru idekiak. Baina bakar bat ofizialki irekia izan da. Uh, Estimaitzen maitute ez ditugula ikasle haski, postuene maiteko eta bertze. Bez, akitania ados da gurekin, akitaniaren dako irekiak dira uh, formazio horiek. E, eta hori niz, uh, komertzio, uh, formakuntza guk dugu akitaniaren baimenarekin. Baina estatuaren baimenarekin uh, baimenik gabe. Bez, uh, baitugu alako gauzak, pixka bat, uh, ubueskoak direnak. Arri, ar, aritzekoak direnak erhamaita lycée Profesional bat badugu Aquitaniak chez kula kocho chamandoku gen irikitzeko eta estatuak wala, mutur fin, ouais me douche qui cache le hori onartezina da bistan dena eta hori konpondu gabe eta ez dugu bertze hitzarbenik chinatuko e eta eta heldu denu da hori zio.